doar pentru extazele cu îngeri. Doamne, extazele cu îngeri mereu le-ai reluat, fiindcă mesajul lor pentru noi a rămas nedezlegat. Doamne, extazele cu Îngeri, mereu, mereu le-ai repetat, pentru că așezarea lor mereu ai schimbat. Doamne, extazele cu îngeri mereu aşezaţi ca pe unui trandafir ne-au mirat. Doamne, extazele cu îngeri mereu spre un centru ne-au purtat, dar să-l vedem, putere n-am luat. Doamne, extazele cu îngeri, un gând de lumină, conștiințele ne-a luminat, dar taina lor nu am dezlegat. Doamne, extazile cu îngeri așezați în rânduri ca într-un amfiteatru, într am contemplat, dar ce așteptau, nu am aflat. Doamne, extazile cu îngeri, o schimbare adâncă, nevăzută, în noi au lucrat, dar atunci seama nu ne-am dat. Doamne, extazele cu îngeri, într-o altă lume să intrăm, ne-au chemat, dar poarta, mai târziu am aflat. Doamne, extazele cu îngeri, ochii minții de orbirea untrică ne au vindecat, dar glasul lor să-l auzim, nu am ascultat. Doamne, extazele cu îngeri, o întrebare fără răspuns în sufletul nostru au lăsat. Dar ca să ne duci între ei, te-am rugat. Lacrima pentru cununa intrării celor aleși. Doamne, cununa intrării numai celor aleși o vor lua. Când pe porțile cetății celești vor intra. Din izvorul cu apă vie al Duhului Sfânt vorbea și nu vor mai înseta. Când din pomul vieții veșnice vor mânca și se vor sătura, iar lacrima din ochii lor se va usca și ca îngerii asemănarea o vor căpăta.